Частина А тепер кілька слів про нашу фізичну близькість. Напрочу, довгий час її між нами не було. Цебто не було чогось серйознішого за поцілунки, про які я згадував. І які кожен, зокрема, і досі пам'ятаю до найменших подробиць. На мене це було зовсім не схоже. Навдачу я вельми напористий, нетерплячий словом, не з тих, що задовольняються малим. Якби перші ліпші з доброго десятка студенточок, що мешкали в гуртожитку у Велеслі, сказали, що Олівер Берет четвертий протягом трьох тижнів день у день зустрічався з дівчиною і жодного разу не спав із нею, у відповідь почувся б сміх. А потім... Вираз граничного сумніву щодо жіночих принад згаданої дівчини. Але в даному разі, звісно, йшлося не про жіночі принади. Я не знав, що робити. Не зрозумійте мене буквально. Я, звісно, знав, як усе робиться, але не наважувався зробити перший крок. Я боявся, що Дженні, яка все підмічала і бачила наскрізь, візьме на сміх – Галантний, романтичний і, як досі мені здавалося, невідпорний стиль Олівера Берета Четвертого Так, я боявся дістати від коша І не менше боявся згоди, продиктованої не тими почуттями, на які я розраховував Цебто я хочу сказати, що ставився до Дженніфер зовсім не так, як до інших дівчат і через те не наважувався підступитись до неї. «Ти завалиш екзамен, Олівере!» Була неділя. Ми сиділи в моїй кімнаті в гуртожитку і читали, готуючись до сесії. «Олівере, ти завалиш екзамен, якщо не читатимеш, а тільки дивитимешся, як я читаю». «Я теж читаю». «Не сміши мене, ти весь час дивишся на мої ноги». Не весь час, а після кожного розділу. У твоїй книжці дуже короткі розділи. Послухай ти, самозакохана гадючка, не думай, що ти така вже велика красуня. Я б не думала, якби твої очі мені цього не казали. Я кинув на підлогу книжку, перейшов в кімнату і став над нею. Дженні, на Бога! Як я можу читати Джона Стюарта Мілла, коли на думці в мене тільки ти? Я хочу тебе, розумієш? До смерті хочу. Вона з підлоба глянула на мене, насупилася. Ну, Олівери, скільки можна? Я стояв, схилившись над нею і упершись руками в коліна. Вона знову втупилась очима в книжку. Дженні! Вона тихо згорнула книжку, поклала її на стіл, а тоді простягла до мене руки, сплела пальці за моєю потилицею. Так, Олівере, скільки можна. Наше перше фізичне знайомство таке несхоже було на знайомство словесне. Я не знав нічого ласкавішого, піддатливішого, лагіднішого. Може, саме тепер мені відкрилася справжня Дженні. Ніжна, пестлива, самобут... самозабутня в коханні. Та ще більшою несподіванкою для мене була моя власна ніжність і лагідність. Невже це справді був я, Олівер Берет четвертий? Доти Дженні не розтібала передо мною навіть третього гудзика на блузці. Отож, я здивувався побачивши на ній маленький золотий хрестик на вічному, без застіпки ланцюжку. Згодом, коли ми відпочивали, в одну з тих хвилин, коли все має значення і водночас нічого не важить, я доторкнувся до хрестика і спитав, що сказав би її сповідник, якби знав, що вона лежить зі мною в ліжку, з хрестиком на шиї, ну і так далі. Вона відповіла, що не ходить на сповідь. «А я гадав, ти така собі добра дівчинка, католичка». «А я і є дівчинка, і добра». Вона зазирнула мені в очі, мовляв, спробуй заперечити, і всміхнулася. Я тепер відповів їй усмішкою, але спитав, «А як же хрестик, та ще й на запаєному ланцюжку?» Вона пояснила, що хрестик належав її матері, і носить вона його на пам'ять про неї, а не з релігійного обов'язку. Потім ми заговорили про нас самих. Олівере, Олівере, я казала вже, що кохаю тебе. Ні, Джен, а чому ти не питав? Щиро кажучи, боявся. То спитай тепер. Ти кохаєш мене, Дженні? Вона подивилася мені в очі і спитала, звісно, не для того, щоб похилитись від... от відповіді. «А як ти гадаєш?» «По-моєму, кохаєш. Здається, схоже на те». І поцілував її в шию. «Олівере, що? Я не те, що кохаю тебе». «О, Господи, знову застере! Я дуже, дуже тебе кохаю».